Uh, boa noite, senhores <risos> Bem-vindos ao Ao seu podcast Que novamente será semanal ó. O Apenas um cast Que Depois de muito tempo Vagabundando Postando um podcast por mês Agora irá tentar gravar um podcast Por semana Esse podcast aqui que vocês estão escutando agora Foi Absolutamente não planejado na verdade são 10h30 e da noite de uma quarta-feira Pleno Dia dos Namorados Então você pode considerar esse o seu podcast especial Dia dos Namorados E eu estou gravando ele primeiro porque eu tô, porque eu tô com umas, umas cervejas na cabeça é, Eu muito raramente, eu nunca fiquei ruim com cerveja Eu não gosto de cerveja Mas eu estou atravessando uma nova dieta que Eu já estou nela há umas 3, 4 semanas E essa dieta, assim como o Leo Strunda Deixa muito fraco para bebida Então tipo umas 4, uns 4 copos, cara Eu já estou me sentindo um pouco tonto Entendeu? E aí eu estava falando com meu amigo Wilton Eu fui falar com ele é, Aconteceu uma coisa hoje, nesse dias dos namorados Na verdade essa semana inteira está sendo algo extremamente maluco E aí eu fui falar com ele e fazer o seguinte Porra, Wilton, aconteceu isso, isso isso Porra, cara, o que, que eu faço agora? Ele chegou pra mim e falou Cara, a melhor coisa que você pode fazer agora Wilton, que eu tô me referindo, é o do o Todo Dia Podcast Aí ele me falou o seguinte Olha, cara, a melhor coisa que você pode fazer agora É gravar um podcast Então O pedido dele será atendido E ainda mais que agora me veio essa ideia, cara Porra, podcast Dia dos Namorados Olha só que legal Além de que, eu tenho uma história pra contar E essa história aconteceu há 10 minutos atrás Tipo, literalmente, cara, 10 minutos... Não, deixa eu ver Se ela saiu 10 e 15, é 20 minutos atrás Exatos 20 minutos atrás, cara Então a história tá muito fresca na minha cabeça E vamos direto a ela, cara É o seguinte Essa semana tá sendo completamente maluca Primeira coisa Segunda-feira eu tive prova de cálculo Beleza, já começamos bem a semana Ou seja, eu estou nas minhas provas finais Que é para terminar o primeiro semestre de economia Para quem não, não está ligado que eu estou em economia Veja o vídeo apenas uma confissão E depois ou apenas um resumo da capacidade ociosa Que vocês vão entender a história toda Enfim, eu estou no processo de terminar meu primeiro semestre Então eu tive prova de cálculo, segunda-feira E essa sexta, daqui dois dias Eu terei uma prova De uma matéria específica Que eu não vou falar o nome Porque só a minha faculdade tem Aí ficaria fácil de saber onde eu estudo Enfim, eu vou ter uma prova disso E hoje, cara eu Ontem, na verdade Eu fiquei com uma puta preguiça de estudar Ontem era terça-feira Eu tava com uma puta de uma preguiça de estudar E ontem eu não tava nem ligado Que hoje era dia dos namorados, entendeu? Eu sim comple Escapou completamente da minha cabeça É porque ultimamente, eu não sei por que, mas as pessoas não estão fazendo tantos avisos, assim, para torcer ter direito de que, ah, dia 12 de junho é o dia dos namorados. E não sei o que, entendeu? Então, tipo, passou completamente despercebido por mim. E, então, eu simplesmente passei ontem dizendo, ah, amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser quarta-feira, eu vou ter aula de tal, tal, tal, e aí eu vou pra casa e estudo pra prova de sexta, beleza. Aí, o que aconteceu? Erro? Fui... Pra casa Hoje Eu fui pra aula tranquilo Fiz umas paradas e aí voltei Só que nisso cara Eu voltei junto de uma menina Que Eu não voltava assim junto Porque a gente mora perto um do outro E aí a gente geralmente pegava Ônibus, metrô assim Junto pra voltar pra, pra casa E aí eu não tava ligado cara no sentido de que a gente ela a gente meio que passou foi por caminhos diferentes e ela resolveu pegar outros métodos de transporte, e eu continuei na minha na minha porque só tem uma linha que vai da minha casa até a faculdade, entendeu? Aí por isso a gente geralmente pegava essa linha juntos. Então acabou que a gente foi umas vezes e depois nunca mais foi na mesma, porque ela resolveu só pegar exclusivamente o metrô e eu continuei andando de ônibus. Mas aí, hoje, especialmente, como a minha aula terminou um pouco mais cedo, eu acabei voltando de metrô, porque é mais rápido. Então, eu cheguei na parada, tranquilo, e aí, de repente, começa... Eu tava indo para a estação de metrô e, de repente, meu celular começa a tocar. E começa a falar assim, e começa a tocar, e eu... Pô, deixa eu ver que número aí, ele falando que era aqui da minha cidade. Eu atendi o telefone e aí, de repente, uma voz feminina do lado falou: Ô, oh, você não tá me vendo aqui? Eu falei: Quem é? Aí, ah, é a menina tal aqui, pô, eu tô aqui atrás de você. Ela tava lá do outro lado da via. Eu falei assim: Ah, não sei o que, pá, você deve estar me seguindo, não é possível. Esse papinho todo. E eu falei: Ah, então a gente volta junto pra casa, beleza. Aí a gente voltou, foi conversando, não sei o que. E aí eu descobri, cara, que hoje era dia dos namorados. Tranquilo? Pra mim, tudo faz, eu tô solteiro. E além disso, ela me contou que era aniversário dela. Hoje dia 12 de junho. E, e eu falei, ah, eu não, não. Ah, eu não sabia. Feliz aniversário, não sei o quê. Ela falou, ah, você não quer me, me convidar para sua casa pra gente bater um rango de, de aniversário? Ou me comprar um bolo? Eu falei, não, porra. <risos> Folgado, caralho. <risos> Tem que ser, é, tem que mandar, tem que mandar já essa, cara. E aí, beleza. Aí e a gente foi andando, não sei o que. E ela continuou falando: ah, hoje é meu aniversário. Que eu não sei o que, que hoje é meu aniversário, que eu não sei o que. E aí, ela falou que tava sozinha que não. ia comprar uma mamita pra almoçar. E eu, de repente mandei assim: pô, mas você não tem ninguém pra comemorar o seu aniversário? Ela falou que não, não sei o que, não tenho ninguém, vá, E eu falei: pô. Então, assim, tem um bar Perto da minha casa Eu já mencionei que eu moro perto de um bar Tipo, literalmente do lado E aí eu falei assim, pô, é porque a gente não vai lá E assim, comemora seu aniversário Sei lá, toma uma cerveja <risos> E aí ela falou Ah, tá bom, não sei o que Vamos lá, aí e eu perguntei, pô, você quer levar alguém? E ela, não, não, pode ser só nós dois mesmos aí e eu falei, opa Opa Tem coisa aí, meu nome Por que eu digo que tem coisa aí? Seria um um, um segmento da minha imaginação? Simplesmente uma, uma uma ilusão, não, senhores? Eu já tinha percebido isso quando a gente tinha voltava de ônibus. E cara, de vez em quando tinha uns momentos estranhos em que ela tava falando, falando, falando, falando, e de repente ela parava e simplesmente começava a olhar para mim, cara, tipo uns quatro segundos a gente em silêncio, ela olhando para mim. E eu falei assim, ó. Oh, Tem um pouco do que eu chamo de. Tem um pouco de tensão sexual aqui. <risos> só que eu, eu sinceramente achei que era só coisa da minha imaginação. Eu falei, né? Eu? Eu? Eu não, cara, não. Comigo? Né, nunca teve, nunca existiu. E eu simplesmente, tipo, falava: Ah, eu não sei, ela não falou nada, não sei o que, ah, vou, segue em frente, segue o jogo. E aí nunca deu em porra nenhuma, assim. Aí eles passaram cinco meses até chegar onde estamos agora ela falou, ah, não sei o que, então, pô, bora se encontrar no bairro Ah, bá, beleza, tranquilo E aí, assim, a gente marcou lá um horário à noite Que, na verdade, foi umas três horas atrás E aí, falou, e ela me mandou uma mensagem, falou o seguinte Pô, você vai mesmo? Eu falei, vou, vou sim E aí, ela falou assim Ah, não sei o que, é que eu me produzi toda, não sei o que, botei cílios postiços aí e maquiagem, blush, os caralhos, não sei o que. Eu não sabia a metade do nome das porras, mas aí, aí, aí eu, cara, eu já tava, já tava vendo, tinha alguma coisa aí, cara. Tem alguma coisa aí, velho. E aí eu falei o seguinte, pô, essa menina tá querendo alguma coisa, cara. Hoje é dia dos namorados, é aniversário dela, ela tá sozinha. É, como eu posso dizer, uma oportunidade de ouro. E aí, simplesmente, a gente foi lá. Aí eu falei, da, na hora que ela falou que estava toda maquiagem, ela falou assim, pô, só para mim? Massa. Aí ela me chamou de lindo, eu falei, no, no próprio WhatsApp, eu falei, pô, nem me pagou um jantar primeiro, já tá me chamando de lindo. Então, eu, tipo, ela tava tomando a liderança, entendeu? E, e aí a gente chegou no bar, pá, começou a conversar. Não sei o que, jogar a conversa fora Pedir um litrão, não sei o que Ganhou uma cortesia, né, porque ela tava fazendo aniversário E aí, aí Só uma coisa, cara, ela pediu <risos> Ela pediu Espetinhos E farofa, vinagrete Entendeu E aí É, e aí a gente comeu, né Eu e ela E só que assim, eu tava sentindo que tinha alguma coisa cara eu tava sentindo de que se eu avançasse o negócio ia colar Só que assim, eu com decepções passadas e vivência assim, nesse, nesse negócio Eu pensei que não, cara, talvez isso pode ser coisa da minha imaginação Eu posso, eu fiquei meio que tipo na... Sendo pragmático, entendeu? Meio covarde, mas pragmático De, não, não, não, posso estar interpretando errado esses sinais Eu vou vou, deixa, vou ver, vou ver até onde vai Vou esperar ela beber mais um pouco Vou ver até onde vai isso aí Vai que cola Até que, assim, ela foi falando, foi falando Aí eu vi que ela tava, tipo, no clima E aí eu fiz o seguinte Ela tava comendo lá uma parada eu falei, pô, vou, deixa eu pegar um pedaço aí eu sentei do lado dela, pá Aí a gente começou a conversar, né E foi se aproximando e puft Pronto, easy Foi Marquei o gol, beleza Aí a gente ficou lá Não sei o que, pediu a conta Foi pra baixo de um prédio qualquer lá Começou a se pegar, entendeu, tá E aí, cara tava. É muito nítido, velho Que tipo, a gente poderia transar véio. Tipo, se tivesse Um no local, poderia ser a noite mesmo Naquela noite mesmo Entendeu? Se eu tivesse grana para um motel, <risos> dava pra ir direto pro motel, entendeu, cara? E a gente ia lá, ia lá, entendeu? Só que, bem, eu não tenho dinheiro, amanhã tem aula. Vocês têm que lembrar, ouvintes, que hoje, no momento dessa gravação, é uma quarta. Amanhã tem aula. E eu tô no período de provas finais. E, mais importante que tudo isso, eu não tenho dinheiro. Então, o um motel não é uma possibilidade viável. Além de que a minha casa tem minha mãe, a galera toda aqui... A casa dela tem a tia e a galera toda lá... Então... Ela simplesmente foi lá, pediu Uber e vazou. Algumas coisas que aconteceram... E que me fizeram gravar esse podcast... Esse foi o grosso da história. Eu quero comentar alguns pontos. Primeiro... A gente já se conhecia há cinco meses... E mesmo assim só foi ficar agora. Por quê? Senhores, de, umas, de um mês pra cá, eu venho fazendo uma dieta, malha, e malhando e tentando cuidar um pouco mais assim, da minha aparência. No caso, a minha aparência é do corpo inteiro. Não só da, do, que, com, do que se refere à malhação, mas também do rosto. E eu vejo que tá dando resultados, cara. Eu tava eu Cara, eu tava com uma barba muito escrota. Muito escrota. No.. Até ontem. <risos> Até ontem, cara, eu tava com uma barba muito escruta. E aí eu tirei essa barba exatamente ontem à noite. Eu tipo, passei a 1 um aqui na barba, deixei só. Só assim pra mostrar que eu tenho barba. Mas deixei ela bem baixinha. Entendeu? E já mudou completamente, cara. E assim, eu emagreci também, eu tava pesando, cara, 85kg, eu tenho 1,80m, então é um pouquinho gordinho. E aí eu dei uma emagrecido também, só que também, um, um dia eu conto como é que tá a minha dieta, cara, mas é uma parada meio restrita, é um saco de fazer, mas com determinação dá. E malhando também, cara, todo dia, de segunda a sábado, puxando ferro. E dá resultados, cara, dá resultados. Dos meus 14 aos 16, eu malhava. Eu malhava todo dia. Só que aí dos meus 16 até o final dos 18, que é o que eu tô agora, eu vou fazer 19 logo, eu parei de malhar completamente, comecei a comer feito um porco. E por que feito um porco? Porque eu... Pô, cara, eu tava completamente desmotivado, cara. É, foi uma... Eu vou contar futuramente aí, pode ser, mas... Tipo, teve uma, umas férias na transição do meu primeiro para o meu segundo ano do esqueci do meu segundo ano para o meu segundo ano porque eu reprovei um por causa de, de um câncer então na minha numas férias assim faltando alguns meses para eu reiniciar o ensino médio do, do, a partir do segundo ano eu tive umas férias cara que tipo eu simplesmente Perdi qualquer vontade, entendeu? De sair, de, de, de, de me cuidar, entendeu? Eu simplesmente falei, não, eu vou comer merda todo dia, cara. Eu gastei toda a minha grana em porcaria. Eu ia todo dia no mercado comprar coisa, entendeu? Coca, cup noodles, chocolate, é, salgadinho, salgado, cachorro quente, entendeu, velho? E aí eu fui comendo, cara Só que eu ainda tava crescendo, entendeu eu, eu, Meu metabolismo ainda tava acelerado causa do crescimento Então, tipo, foi só um ano Depois de fazer toda essa merda Que eu comecei a perceber que eu tava gordo Que eu tava meio gordo Não era tipo gordo Mas era tipo gordinho, entendeu E aí, cara Foi só até um tempo atrás Que a luva caiu Quer dizer, é Que, cai, que eu percebi Foi na própria Festa Emo Que eu falei naquele vídeo apenas Saí de uma festa porque eu tava com sede Foi bem nessa festa cara, foi lá que eu percebi que eu precisava mudar Chegou um... eu encontrei um amigo meu de muito tempo cara De... eu conheci ele desde o ensino médio, o começo do ensino médio Faz uns 4 anos Vai fazer uns 4 anos que eu não via ele E aí, tipo, eu olhei pra ele e falei, pô, cara, você por aqui, o que, que você tá fazendo aqui? Aí ele olhou pra mim e falou, pô, apenas, você, tá, você engordou pra caralho, hein? Aí, cara, aí aí meio que o quebrou. Pá! Entendeu? <risos> Foi tipo um baque. Entendeu? Eu olhei pra mim, cara, na hora que ele falou isso, eu falei, caralho, velho, eu tô gordo. Tô gordo, assim, eu tô com a barba toda fudida, não cuido dela. Eu tô com a cara cheia de espinha, entendeu? Eu parei de passar uns remédios pra minha cara, que deixava minha cara limpa, limpa de espinha, eu parei de passar, entendeu? E eu falei, não, agora vamos dar um jeito, entendeu? E aí, depois de um mês fazendo isso, tá dando resultado, cara. Entendeu? E... Outra, um, agora um, o ponto que me fez gravar esse podcast Meu amigo Meus amigos na verdade Depois que eu gravei Depois que eu peguei essa mina Cara na hora que eu tava pegando ela Eu senti uma vontade de fuder do caralho Entendeu E olha que eu tinha batido uma Antes de ir pro encontro <risos> De propósito Eu propositalmente Bati uma antes de ir pro encontro Porque eu queria estar com a cabeça lúcida Ou seja, a iluminação pós-punheta, eu queria que ela agisse antes do meu encontro, entendeu? Pra não fazer cagada. E tipo, eu lembro, cara, de eu já bati punheta para essa menina, entendeu? No é, é vai tomando culpa. Todo mundo já bateu punheta para alguém, isso não é, não é, que é uma novidade. Eu já bati punheta para muita gente. <risos> e eu bati punheta para essa menina. Cara. É, e toda vez que eu batia pra ela Isso é No decorrer de Eu comecei a faculdade Eu pensava Caralho, velho Eu não vou ficar com essa menina, cara Porra, cara Não dá, velho Ela já ficou com uns dois veteranos Assim, entendeu? Pô, sei lá, velho Não Se rolar algum dia Eu não vou Eu, tipo Dos cinco minutos de iluminação Pós punheta Eu falava Eu não vou ficar com essa menina Eu não vou E aí chegou hoje Bati uma punheta, mas passou uma meia Uma horinha tomando um chá de buceta ali Acabou Peguei Peguei com força E ela ainda queria que eu fosse estudar com ela amanhã Óbvio, eu ia ensinar tudo, né? Eu não tô fudido nessa prova Quem tá é ela E eu ia ter que me ensinar tudo hum. Aí o que que, que, que, que que eu falei, cara? Que eu falei? Não Vai rolar não. não Não, não, não, tu vai estudar sozinha Eu estudo sozinho Primeiro, porque eu ia ficar Mais preocupado em comer do que estudar Natural Então, nos Poucos, pouquíssimos dos Meus lampejos De lucidez, eu falei assim Não, a gente não vai estudar junto A gente vai estudar separado Entendeu? Mas Realmente, cara Eu fiquei decepcionado comigo A primeira coisa que eu fiz Depois de chegar em casa Foi bater uma punheta De novo, de novo E por que isso? Porque eu fui bater uma punheta Cara, porque eu sabia o que ia acontecer Eu bati uma, eu tava com blue balls Pra quem não sabe o que é blue balls É quando você pega uma mina Fica pegando e de repente tipo Você fica pegando essa mina, mas não come Você não goza E aí as suas bolas ficam doendo pra caralho isso se chama, Elas ficam inchadas Porque o seu corpo Se prepara pra jorrar a porra Só que você não chorra Porque você só tá pegando a menina, entendeu? E ele fica nesse estado De, produzir, de, ficar, de preparar E você não faz, entendeu? E aí isso incha as suas bolas se chama Esse fenômeno é conhecido como Blue Balls Eu tava com blue balls e sempre que eu fico com blue balls pra aliviar, eu bato uma punheta e logo, cara, não deu outra, pai Logo que eu bati a punheta, assim, a iluminação me atingiu, cara, e eu falei, meu Deus do céu, o que que eu fiz, cara? Eu peguei uma menina da minha sala, cara, da minha sala de curso, o que a galera sempre fala, não pega menina do seu convívio, o que que eu fiz? Eu peguei uma menina do meu convívio, caralho. Eu, eu simplesmente, cara, quando eu fui para esse encontro, eu simplesmente falei, foda-se, entendeu? Eu, se, o, a minha cabeça de cima entrou no modo automático e o meu pau ficou na direção, entendeu? <risos> O meu pau ficou na direção, ficou no volante e foi guiando. E aí, cara, assim, quando eu cheguei em casa, que... Assim que, sei lá, cara. A iluminação atingiu e... Sei lá. Eu, eu fico pensando, cara, será que é uma coisa pra eu me arrepender? Tipo, pô isso no curto prazo é bom, aumenta minha autoestima... Dá pra dar uma esvaziada na, no saco, entendeu? Mas porra... Entendeu? E no médio e longo? E aí? Eu já falei pra ela... Eu sempre deixo bem claro pra qualquer menina que eu fico... Que eu não quero namorar. Entendeu? Porque é, é, é prudência, é pragmático... É decente você já deixar bem claro as suas intenções... Antes mesmo de rolar alguma coisa, entendeu? E eu já falei, eu não quero namorar. Isso é bom, senhores. Lembrem-se disso. Entendeu? Então eu não sei, cara. Não sei como essa história vai se desenrolar. Provavelmente a gente vai ficar alguma outra vez quando os dois estiver com. Com. Eu com pau duro e ela com, com vontade. De pegar no meu pau. <risos> Mas sei lá. Eu.. Eu acho que, assim, eu me arrependo, assim, de um ponto de vista lúcido É, de um ponto de vista a longo prazo, talvez Eu não sei o que que é, cara Eu, sim, eu fico com, com nojo depois de ter feito o, o ato Entendeu? Isso é uma coisa minha Acho que é porque... Não, sei lá Pela questão tudo do amor racional, amor sentimental, entendeu? Eu não, a questão é que eu não sinto amor, entendeu? Eu nunca peguei uma menina por quem eu gostasse, entendeu? De verdade. Só, entendeu? Ou seja, quando eu tô de pau duro, porra, perfeito. Mas quando eu esvazio, sobra nada. Sobra nada. Não sobra emoção, não sobra tesão. Só sobra o arrependimento. É meio gay, mas é a verdade Verdade para mim, pelo menos Que se aplica a mim E aí, assim, o Wilton falou que eu tava sendo meio shade, mas não é, cara, não é Eu vou explicar o porquê disso Assim, porque essa semana... Eu falei que essa semana foi muito estranha e atípica no começo do podcast E isso foi também porque... Eu não tinha planejado nada disso hoje... Beleza... Se fosse coisa uma semana... Seria uma semana estranha... Mas o que está sendo realmente estranho... É que sábado... Eu já marquei... De sair... Com outra menina... Outra... Não é a mesma... Outra menina... Só que essa menina... Ela é uma menina que eu já conheço há muitos anos... E tipo... Foi, eu vou resumir bem a história... Foi o seguinte... É, tem a ver, eu já dei rolê quando eu tinha 16 anos com o gru, um grupo de pessoas em que essa menina era integrante. Entendeu? Eu conheci esse grupo dessas, de, de meninas em que essa fazia parte através de um amigo. Esse amigo me apresentou a elas, e nesse grupo de meninas estava essa menina com quem eu vou sair sábado. Essa menina. Ela queria sair comigo desde 2016. Só que, por vários motivos, não deu pra marcar um encontro e etc. E aí eu desisti e deletei o contato dela do meu WhatsApp, do meu Facebook. A porra toda, entendeu -se? Eu costumo fazer isso. Quando eu vejo que o negócio não tá bom, não tá legal, eu simplesmente apago o contato e sigo minha vida. Eu acho que é, é, é, assim, é uma forma prática de se viver... Entendeu? Em vez de ficar insistindo, enchendo o saco, você simplesmente apaga o contato e segue em frente. Entendeu? Mas o grande bagulho é que, no mesmo. É, foi uma questão interessante que essa menina. Eu vou contar a história desse grupo, porque esse grupo de meninas foi um grupo muito importante pra mim muito importante no sentido da minha história com mulheres. Só que isso vai ser num podcast especial sobre mulheres, em que eu vou comentar sobre as partes mais importantes. Entendeu? Sobre a minha relação com mulheres. Então, saiba que foi uma parte importante. Essa menina, então, eu nunca peguei ela. Mas, é, eu, recentemente, acho que umas duas semanas, uma semana atrás... Eu tava no Facebook, eu entrei no meu perfil antigo no Facebook, que estava desativado há uns dois anos, eu entrei nele. E de repente cara tinha uma mensagem nele dela, só que tinha uma mensagem de dois anos atrás. E aí eu, eu, eu, eu respondi. <risos> dois anos de atraso, mas eu respondi. E aí ela mandou... A mensagem seguinte, assim Ah, não sei o que, pô, quanto tempo Ah, meu WhatsApp continua o mesmo Aí eu, tá bom Aí eu comecei a conversar com ela pro WhatsApp e Esse amigo em comum Que apresentou a gente, eu fui falar com ele Pô, eu vou ter que falar com essa menina Ele falou assim, pô, chama ela pra sair Aí eu falei, pô, mas de cara? Aí ele, é de cara, mano Vai fundo, eu falei, beleza Vamos lá E de cara já, pá Mandei o convite... Eu pensei que eu ia ser recusado... Sinceramente... Porque... Eu nunca... Eu não... Acho que... Assim... Eu não chamo... não Faz muito tempo que eu não chamo alguém para sair... Faz muito tempo que eu não vou em encontro... Não... Muito tempo não... Fui... Há, dez, há Uma hora atrás... Mas... Assim... Fazia muito tempo que eu não ia em encontro... Entendeu? Então... Eu tava meio nervoso... Mas eu chamei... Entendeu? Eu fui combinar... E a gente combinou... Então... Esse sábado... Eu vou sair com essa menina. E, e cara, essa semana está sendo completamente atípica por causa disso. Eu, é muita gente, entendeu? É muita gente. É, é muita, muitos eventos aleatórios. É tipo Skyrim. Você tá andando na, na estrada e de repente aparece um, um bandido. Aí você continua, você mata o bandido e continua andando e aparece outro evento aleatório, outro evento aleatório, outro evento aleatório. Entendeu, cara? Tipo E, e eu acho que isso está tendo a ver Eu não consigo associar outra coisa Do que a minha Assim, fortalecida Na, na, na aparência No meu aumento na autoestima entendeu? Acho que a coisa está começando a andar Mas Eu não sou iludido Isso eu não sou E pode muito bem ser Que essa semana tenha sido realmente atípica E as seguintes seja, Voltem ao normal É assim, cara, a vida é, tem um alto assim e depois volta à normalidade, entendeu? Acontecem alguns eventos fora da curva, mas elas sempre voltam à, à normalidade, entendeu? Então, sei lá, cara, foi simplesmente uma semana que tá ocorrendo muita coisa. Ultimamente, cara, minha vida tá muito ocupada. Eu tô com muita coisa para fazer. Eu tenho que. Eu tô tentando arranjar um emprego. Tô fazendo a faculdade. Entendeu? Tô malhando. Tô jogando squash, nada, não tô jogando squash porque meu pé tá eu lesionei meu tendão de Aquiles. E aí ele tá meio meio ruim. Então eu não tô podendo jogar. Tô fazendo dieta, tô cuidando de mim. Tô tentando seguir em frente, entendeu? Sei lá, cara, eu Eu simplesmente olhava pra mim no espelho E por um ano Eu literalmente caguei Caguei Eu olhava pra mim no espelho gordo, fudido E falava, ah, segue Entendeu? Eu não via nada de errado Porque eu simplesmente queria ficar de boa Comendo, entendeu? Fazia um exercício aqui ali Mas... E se pegasse mulher ou não, tanto faz Tanto que eu acho que eu já tava há um ano Um ano... É cara... Um ano... Sem pegar ninguém... Entendeu? Porque eu não cuidava de mim cara... E... E aí... Eu tô vendo resultados... Mas isso é porque... Realmente eu estou trabalhando para isso... Entendeu? Estou... fazendo a parada... As paradas que tem para fazer... E sem sair... Entendeu? Sem ficar tomando atalho, dando mais escapada, comendo um cheeseburger no meio da semana, entendeu? Tô estudando pra caralho também. Passar no, esse semestre com nota. Só nota massa, entendeu? É, mas é, é isso, senhores. Assim, por hoje. E ainda mais depois da... do meu. Como é que fala? Do meu encontro com essa... Nossa, véio, sábado vai ser um dia completamente fudido Eu vou ter aula de manhã Aula sábado de manhã Porque o professor faltou uma aula Ele vai repor sábado de manhã E aí logo depois dessa aula, sábado de manhã Eu vou direto lá pro local para encontrar essa menina E aí depois de encontrar essa menina Eu vou pra, o... pra uma festa junina À noite À noite e só vou chegar em casa, nossa lá tipo dar umas horas da manhã do dia seguinte. E eu sinceramente estou um pouco preocupado com isso. Eu acho que eu, assim eu posso estar me distanciando um pouco de mim mesmo, entendeu? Não me distanciando no sentido de me desvirtuando, mas me distanciando assim do que eu tava, do que eu tô proposto, entendeu? Eu, nesse um ano, cara Que eu fiquei sem pornô Sem mulher, sem... Comendo pra caralho, todos esses negócios Eu tava lendo muito, entendeu? Eu tava muito... Eu tava desenvolvendo meu senso crítico Eu tava desenvolvendo meu senso literário Eu tava estudando muita filosofia Muita literatura clássica Entendeu? Eu tava realmente tentando me melhorar como ser humano E, assim, eu sou um... Eu percebi que eu sou uma pessoa de extremos Entendeu Antes, nesse um ano passado Eu tava focando puramente No meu caráter No meu lado intelectual Eu tava realmente Devorando os livros que eu tenho aqui em casa Me esforçando Para aprender Para Ler coisas úteis Entendeu E hoje Esse ano Ah, na verdade, desse mês pra cá eu tô vendo que mudou completamente de lado, cara. Agora eu tô focado num ponto de vista estético. Em ficar. Voltar ao shape que eu tava. Fazer dieta. Pegar mulher. Desenvolver minhas habilidades com mulheres. É, entendeu? Apesar de que eu ainda tô em, focado em parte no meu no lado intelectual, mas isso é. Por causa da faculdade... Ou seja, o lado estudante... Não é o lado intelectual de fato... No sentido de... De desenvolver meu caráter... Entendeu? Eu sei lá, cara... Eu... Eu tenho que resolver isso aí... Não tá... Não, eu não, não tô me sentindo... Não tá um equilíbrio, entendeu? A vida é equilíbrio... Eu não estou me sentindo equilibrado agora... Eu fui de um lado... Pro outro, pro extremo oposto. Entendeu? Eu eu não dou passos curtos, eu não tipo fico ah, em, ah eu dou um passinho para lá, um passinho para cá, hora ou outra. Não, cara, eu eu dou um salto de um extremo para o outro, assim, entendeu? De uma hora para outra. E isso é prejudicial de certa de certa forma. Então eu vou eu em julho eu vou entrar de férias. E eu vou tentar resolver isso, cara Eu vou tentar conciliar Essa Essa busca pela Essa busca pela Pela parte estética E a busca A busca por, por aprimorar O meu lado estético E a busca por aprimorar meu lado intelectual Vou tentar conciliar esses dois Mas pode ser meio complicado E não, não, não, eu certamente não vou arranjar uma uma solução assim que seja melhor mas eu vou tentar arranjar uma solução qualquer que ela seja e é isso senhores. esse foi o podcast do dias namorados <risos> ai ai é é é foi isso eu tô meio meio ruim mas eu acho que deu para gravar algo interessante e se você estiver se perguntando por que as minhas Finalizações aqui no podcast Ou seja, eu não dou tchau nem nada É porque o meu editor de vídeo corta Por algum motivo Sempre o finalzinho das faixas de áudio Entendeu? Então por isso eu não posso Eu muitas vezes fico sem dar tchau Porque ele simplesmente corta Mas é isso, muito obrigado por ter escutado Eu sei que eu ando falando muito de mulher ultimamente Mas é, eu vou gravar podcast com outros temas Mais pra frente Tranquilo? É, recomendem alguns temas que vocês querem, facilita pra mim. Beleza? Então é isso, senhores, uma boa noite, um feliz dia dos namorados pra vocês. Até mais.